Оце тобі, Марусина, відповідь на твоє запитання. А тепер далі. Ми, кажу, з моменту виїзду з України і засуду Марка. Нічого про нього не чули. Аж раптом Міністерство державної безпеки повідомило мене, що мій брат Марко, будучи дуже хворим, хоче мене бачити перед смертю, щоб розкрити якийсь секрет великої державної ваги. Радянська влада? Була така добра і співчутлива, що дала мені літака, щоб я міг швидше дістатись до брата. Я полетів до нього, та, на жаль, він ніякого секрету не розкрив. Він тільки написав листа до мене, якого передав мені при побаченні, а передаючи листа, раптом кинувся до мене і вгризся мені зубами в щуку. Степан Петрович показав пальцем на смужки пластирю. Очі дітей і братів поширилися, але ніхто не врухнувся. Із такою люттю гризся, що не можна було одірвати, і його мусили вдарити по голові. Він знепритомнів і випустив мене, а від цього всього на ранок помер. «Який жах!» – прошепотіла Маруся, не виходячи з напруженої непорушності всього тіла. Але не в цьому всьому суть справи. Головне в тому, що він у тому листі зробив на мене і на братів донос. Він знав, що його лист дійде до уряду і хотів помститись нам перед смертю. Він написав, що ми давали і даємо поміч їм, ворогам соціалізму. Євген і Сергій обидва разом, як підкинені якоюсь силою, випростались. Як? Ми помагали? тоненьким від обурення голосом закричав Сергій, а дядько Євген машинально, як при страшному громі, захрестився і забормотів: свят, свят, свят. Степан Петрович заспокійливо простягнув до них руки тихо-тихо, не хвилюйтесь, нічого страшного. Ніхто йому, розуміється, не повірив і не повірить. Урядові ясно, що це акт психічно хворої людини або злобної дурної помсти. Я не буду вам читати його листа, це довго і не потрібно. Я тільки коротко згадаю головні пункти із нього, щоб ви знали, про що саме йдеться у тому доносі. Найголовніше, повторюю, в тому, що нібито ми помагаємо тим ворогам, підривникам комунізму. Він їх сам називає термітами, комахами, які все згризають на своєму шляху. Вони, мовляв, гризуть радянську владу і готують загибель соціалізму. «Потім ще лякає нас. І навіть тим лякає, що з того світу буде нас і дітей наших мучити і душити своєю ненавистю. Свят, свят, свят!» – знову зашепотів отець Євген. «Розумієте, це має чинні божевільного, і я вам про це все кажу не для того, щоб вас лякати, ви самі смієтесь із цієї злобної нісенітниці, а щоб попередити вас». Ви знаєте, що сили Старого Світу у нас ще не всі знищені, вони ще поте діють у нашій державі і партія. Мусить гостро пильнувати та контролювати кожного з учасників великої боротьби. Тому не диво, що вона на все, що я хоч трохи підозріли, звертає увагу. Іноді вона мусить навіть донос не відкидати, не перевіривши. Коли він не має під собою ніяких підстав, його викидають на смітник, і тим справа кінчається. У великій мірі такий кінець залежить від тих, на кого той донос зроблений. Вони своїми вчинками, всім життям своїм повинні заперечити брехню доносу і вбити його. «Але ж ми... Але ж наше життя, здається, цілком заперечує цю гидоту», аж закричав фальцетом Сергій Петрович. «Я знаю, знаю...» І я це кажу для того, щоб. Але я не розумію, тату, теж аж почервоніла всім лицем Маруся. Що ж ми повинні доводити? Ти старий член партії, ти член ЦК, ти член Верховної Ради Радянського Союзу, ти орденосець. Що тобі ще доводити? Хіба це все не знищить якогось божевільного доносу? Хіба цього не досить, щоб викинути його на смітник? Степан Петрович з задоволеним усміхом слухав і нарешті перебив Марусю. «Це все правда, Марусинко, і те, що ти і твої дітки, та всі ми тут обурюємось на цей наклип і плюємо на нього, теж доказ нашої чистоти і сили, це правда». І я знов-таки не для того, щоб доводити нашу невинність, розповів вам про цей сумний випадок,